До Дунаю ми не знали, що до початку шторму залишилось вісім наших поцілунків. Море в було сумирно вродливе, з нічев'я вихитувало лінивою пологою хвилею, яку підминав і перекреслював роздвоєний слід пароплава. Суденце ковзало по поверхні води, була рання весна, пасажирів їхала обмаль, ще віддався в тіло оскислий холод, сам корабель ще студений і не обжитий зими. Маленька з важким, аж якимось шавунним озаддям буфетниця безнадійно позиркувала на групу мовчазних солдатиків, що затято й зло курили. Запах свіжої фарби передушував запах моря. Пароплав був лункий і легкий, тепло вільно почахкував мотор. Луна розносила цей звук по всіх закутках. Іноді мені навіть здавалось, що він невидимо працює мені самому. Тоді я викидав цигарку і клав руку на її плече. Серед ночі ми запливемо в Дунай. Серед ночі, Соломія, коли не спатиме лише Стерновий. І не спатиме Дунай. І не спатиме наша любов. Вона навіть першою запливе в солодку Дунайську воду. Скажи мені, що це буде так. Скажи, і я повірю, навіть якщо це буде інакше. Скажи. Рукою я відчував, як уся вона... Зненацька напружилась, повищала, і, торкаючись лише її плеча, починав відчувати биття її серця. «Напевне, я це вигадував, знаючи про її хворе серце. Може і так?» «Кажу тобі, що це буде так. Скажи це своїми словами. Я люб...» «Скажи так, як ніхто більше. Лю тебе!» Вона повертається до мене спиною, та я все одно бачу перед собою її рухливі з молодою лякливою прозеленню очі. Очі, що при теплому сонці стають ще зеленіші, як два молоденькі акацієві листки, а при електричному світлі, темнаві, до стоту переспілі сливки. Вона швидко пішла вздовж борту аж туди, на саме вістря корми, і переглилася через бильця. Сутінки вже сіялись з неба і випливали з води, та навіть звіддалік я бачив її всю. От сліпучо білих чобіт до голубої – в білий накрап косинки. Напевне, цікаво зараз виглядає наш пароплав збоку, з нахиленою вперед постатю жінки на кормі. Так, вона зараз ближче до Дунаю, ніж я. Я бачу її всю. Але іноді заступають і двійко великих очей, як два зелених материки, очі всіх восьми днів нашої любові. Я люблю тебе, Соломія, люблю від сонця до сонця. Люблю, як ти дихаєш і зітхаєш. Люблю, коли говориш і коли мовчиш. І я хотів підтвердити, що наша любов запливе в гирло Дунаю першою, бо вона не вміщається на цьому вутлому ковчезі. Її повно в порожніх каютах. Вона примостилася в кожній шпарці нашого лункого плавучого пристановища. Не вміщається в ньому і пливе попереду. Я кажу тобі це, Соломіє, і мені байдуже, чи ти чуєш, чи ні. Я йду поцілувати тебе. І від цього слизького вітру в нас уже солоні губи. Хвилі спинаються крутіша і вище. Пустеля моря заворушилась, безсільно кудись заквапалась. Лише не обіцяй мені нічого. А хіба я? Ще ні, але я прошу. Я ж хочу лише показати тобі Дунай, ріку, що тече, Крізь усі пісні нашого народу. Поцілуй мене ще раз. Показати тобі, Дунай, як вічну і нескінченну прамелодію. Тому я й кажу це, що шалена південна веспа, корабель, повин нашої любові. Дунай, по волі, сатаніюче море, можуть пообіцяти мені щось з твоїми губами. Вони залишаться тут для інших. А тебе мучитиме сумління. Я хочу, щоб ти відчула, як через Дунай Через нас обох перескакуватимуть пісенні коні А кінь скочив, Дунай перескочив Сьогодні в досвіта в Одесі ти казав, що в Дунай рибам риба м'є говорити Одне лише слово, але вміє Ти не запитала, яке саме? І добре вчинила, я б все одно не сказав а ти сказав його раніше, вчора опівночі. Вчора опівночі, коли на коротку хвилю заснув, сказав і одразу прокинувся від того. Тебе солоне чоло, тебе також. Мені лячно, що Дунай так вічно і солодко тече для того, щоб все-таки загубитись і щезнути в солоні безвісті моря. А ти не думає, воно думається само. його доля текти. Його мета не в тому, щоб упасти в море, а текти. Не починатись і не кінчатись, текти. Повертатися назад і текти, текти знову. Його найвищий сенс – бути Дунаєм, З рибою, що вміє говорити лише одне слово. З пароплавами і пісенними кіньми, що перескакують його і обтрушують некованими копитами дощі з хмар. Розумієш, мета – бути. В тебе село на шия, його початкова і конечна мета бути наперекір усьому, навіть наперекір морю, яке лигає його стільки віків. Але ж так безнадійно текти, щоб розчинитися, щеснути в морі не треба, тебе ж знову почне боліти серце. А може його найвищий сенс, бо, я перехоплюю це слово поцілунком, літим. Чи любив уже хтось на цьому кораблі? Чи перевозив він любов? Чи просто пасажирів? Чоловіків і жінок, міліціонерів і колгоспників? Великівських старовірів і християн? П'янець і діабетиків? Мені добре з тобою на нашій ноєвім ковчезі. Ми взяті з тобою для продовження любові. Та є ще рота солдатів-новобранців, є кілька колгоспників, є рахівник чи ревізор – Пригадуєш, із роздутим, обшмуляним портфелем. І руку він ставить на бильця пароплава. Так, наче лаштоється щось списати. Є буфетниця. он вона стоїть з ключами, сілкується чинити опір шторму, щоб він не розгойдав її чавуної сідниці. Я капітан і команда нашого судна. Отже, якби навіть стався потоп, нам би не довелось починатися спочатку». А просто продовжувати історію з цього самого моменту, з моменту нашої любові. Але ж це почалось давно. Що? Вона стала шпинці. Її розгойдує шторм і на котру мить мені здалося, що в неї багато очей. Сумних і радісних, дитячих, літніх, і всі її. Історія Донай Ой летіла зозуленька понад море в гай та впустила сиве у тихий Дунай. Бачиш, як давно це почалося. Ще тоді, коли птахи літали в гай через море, а тепер через телевізійні антени понад високовольними лініями. І пір'ячка не гублять, здають у контору пух і перо. Не треба, бо моє серце зараз нагадає про себе. А ти не питай, адже ж усе-все знаєш. Я нічого не знаю, бо це справді почалось дуже давно. Мені було хмільно і гарно. І в небі було багато птиць, вони сиділи на краєчку кожної хмари. Сонце паслось на лузі за хатою, вітер ще носив крила під сорочкою, а риба вміла говорити не одне слово, а співала давно забутих пісень. Ввечері підходили під моє вікно коні, лизали шиби і вгамовували спрагу, і в їхніх очах горіли прапервісні багаття. А один із межених, Почав підходити до вікна навіть у день, і одного вечора я винесла йому води, а потім розвиднілось, побачила, що їду на тряскому возі. Ні, навіть не це я спершу побачила. Як лише розвіднілось, одразу заблищали мережені брязкальця на хомуті мого коня. Завтра розвидниця також. Розвидниця на Донаї. Будь готова до того, що це просто річка, з шпаркою, але трохи брудною водою». Зрештою, просто шпарка вода, по якій не пливуть дівочі вінки, ні зозулини пір'ячком. Можеш говорити, я затулила долонями вуха. Так уже робив Одіссей. Я бачу лише твої губи, але нічого не чую. Я буду вигадувати собі твої слова. Ну і вигадуй. Ой, там за лісом, за добиною сидів голубко з голубиною. Обнімалися, цілувалися одним Кириленьком накривалися закрася козак з третьої хати, голубка вбили, голубку взято, голубка вбили, голубку взяли, затихий донай за, за бистру річку, сиплють голубці яру пшеничку. Цю пісню завжди співає мій товариш, але ще жодного разу він не доспівав її до кінця. Десь на ярій пшеничці щось перегачує йому горло. Він починає хрипнути, заїкатись, великою рукою витирає очі і вибігає з хати. Десь за годину повертається знову, веселий, іронічний, розповідає небелиці і малює шаржі на знайомих. Її руки в мене на плечах, коли вона поклала їх. Так, так, дуже давно. Ці древні, білі руки на моїх плечах. У тебе вже солоні коси, соломіє. У морі сатанів шторм. Божевільний азарт солоної води, видно, не міг угамуватись, перехиляючи з боку на бік наше суденце. Підвішані на тросах рятувальні човни розгойдувались, як колиски з немовлятами, а дзвін на палубі певкав сам по собі, на нього ніхто не звертав уваги. Буфетниця попросила солдатів, щоб поприв'язували мотуз'ям ящики з пивом та горілкою. Вони справно зробили це, те, і тепер кілька пляшок із пивом колувало між ними то вотекло їм по підборіддях, в закомірі шинели. Вони нацьорбували по ковтку і передавали сусідові, і кожен однією рукою тримався за ремінь товариша. Єдиний серед них, мершавенький гостролиций. на плечах висіла шинелина, як повішена в шафі на вішак, надпившись, знічено кривився і знову чекав черги, як покарання. Тітонька, що сиділа навпроти них на лавці, дивилась на все це так, наче не виділяла з натовпу нікого, а бачила їх усіх одразу. Низьке небо було десь зовсім поруч, на ньому не видно ні хмар, ні просвідків між ними. соцільне, важке й нерухоме, таке низьке, що його теж можна вважати нашим пасажиром. Нині немає неба. Такий немає неба, а замість нього в ньому е, нескінченно, аж в тервкому просторі обляглась велетенська слизька медуза. Ти просто дивишся на нього злими очима. Якимись очима я ж повинен дивитись на нього. Воно теж має право бути якимсь. Воно ж почалось дуже давно, і, напевне, набулося всяким. А тепер ось таке. Я й кажу, що зараз воно медуза. Хай буде так, хай буде медуза, яка одначе не заважає мені любити тебе. Допомагає? Може і так. Подивись, як воно виражає Згірну вічність і нашу скороминущність перед нею? Може, саме завдяки цій нашій короткочасності ми так пожадливо дошукуємо сенсу. Може, саме тому ми так пожадливо випиваємо свій лек. Ми бігуни на коротку дистанцію. Це починають розуміти лише в старості. Лише в старості, коли бачать, що діти вже побігли вперед, коли естафету понесли інші. Чому ти зараз думаєш про це? а тому що потім ми все виправдовуємо поспіхом, багато списуємо на нього. От, мовляв, ми передали дітям свої чесноти, збудовані міста, революцію, перемогу, любов, здатність любити розмножуватись. Передали свої картини кулінарні посібники, але от із поквапу передали свої помилки. Із здатністю любити, здатність зраджувати та забули передати кілька пісень, яких співали ще їхні батьки. Нам передали Дунай, в якому вже мало риби, а ми передамо, може, її буде ще менше. Квапимось, ніколи розводити. Не злись, не злись і не говори неправду. Коли ти так кажеш, я думаю, що в цей момент ти мене не любиш. Ти просто думаєш, хіба наша любов народжена поспіхом? Тоді ми розминулися. Тоді б не мали часу на неї, адже зараз ми нікуди не спішимо. До Дунаю, до Дунаю і любити. Любити, і якщо хочеш, Соломіє, я не скажу тобі в голос, але якщо хочеш дізнатись, чим ця любов закінчиться? Хоч я люблю тебе, як ніколи й нікого. Чи було вже саме так у цьому світі? Якщо було, то чим воно закінчилось? Якого саме ми повторимо двійку закоханих із племені кірігвамів, чолемка й лемкиню із захмарного шпилю Карпат? Чи просто потвердимо вигаданий варіант любові, зафіксований якимсь посереднім драматургом? Чи маю я право думати про це, стоячи при тобі і люблячи тебе? Я б запитав, коли б не твоє хворе серце, воно напевно й так болить від сказаного мною вголос. «Давай не будемо про це. Ходім, я проведу тебе до нашої каюти. Відпочивай. Вині ж такий шалений день і шторм. І я якийсь недобрий. Вибач. Я буду коло тебе. Я не хочу бути одною. Це ще встигнеться. Добре, що ми зараз із тобою не на землі. На ній мені все одно було лячно. Весь час на зерці за мною ходило минуле, про яке мені не хотілося думати» яке б я не хотіла передати своїй дочці. Земля мені нагадувала про того, кого я вже давно не люблю, але просто за інерцією тягнув з ним одного воза, на якому сидить наша дитина. Але ж ти й зараз у морі таки згадала про нього. Не докоряй мені. На нашім ковчезі є лише я, ти і наша любов. Солдати, буфетниця, ревізор чи рахівник, просто поснулі пасажири, но і з підручниками. Навіщо я кажу це? Ну, для чого? Зрештою, я здогадуюсь, у чому причина моєї непускної іронії. Ну, то скажи собі самому, коли вже здогадуєшся, скажи. А спробую. Ти часто вдавав, що любиш. Створював у собі псевдо-атмосферу любові. Штучно підігрівав себе нею. І відтак був єдиним споживачем своїх вигадок іноді ловив себе на тому, що тебе несе якийсь великий, давній, не твій, а пробуджений кимсь іншим отік любові. І, недолюбивши одну, починав любити іншу. Тому зараз тобі здається все це як щось єдине і безперервне. Тепер до тебе прийшло справжнє, і тобі не хочеться баналізувати його. Заялодженими словами і солодкавим настроєм. Напевне, тому ти зараз саме такий. Лише даремно, даремно, даремно ти її мучиш. Навіть не її, а хворе серце. Хворе серце жінки, яку ти любиш. Вдозвіта, Соломія, вдозвіта ми запливемо в Дунай. Поцілуй мене. Натсадно бевкає дзвін, тягучий тосмом. Відлуння удару не встигає згаснути, як його назаганяє інший удар. Наче б'ється стовне стогне металеве серце пароплава. В різні боки вихилитуються підвішені плюшки, як маятники різних годинників, що пересварились між собою і намагаються показувати різний час. На моєму годиннику це п'ять хвилин перша. Може і він бере участь у цьому змаганні показати невірний час? Це п'ять хвилин перша, другого квітня, вже другого дня весни. Сімдесятої весни ХХ століття Вже перша Памкає дзвін Так само, як п'ять хвилин тому І Соломія здається так само, і я Але наш пароплав таки ближче до Дунаю Та прибуло ще п'ять хвилин нашої любові Чи змінився я за цю куцумить? Ця краплина часу Пронеслась над моєю головою Чи пройшла крізь мене? А може розчинилася в мені? Ми споживаємо час як воду Як повітря а що даємо натомість? Не взагалі, а ось зараз. Зараз любов і усвідомлення плину часу. А завтра я знову проектуватиму нові будинки. Соломія лікуватиме людей. Але ж завтра бджоли теж полетять по мед. Властівки ліпитимуть гнізда. П'ятнадцять на другу. Ми, люди, маємо минуле. Ми виліплені з нього. Народжені матерями й минулим. Щоб відчувати, як сучасність пересіджується в минуле кожної миті, а натомість заповнюється майбутнім. Перетікає час, але щось із того, що ми робимо, у моменти найбільшого самовияву, залишається на березі. Дзвона чутно, лише, поки він бамкає. Вісім моїх споруд існують без мене, вісім уподол, що не гарні відтворити, вже прожити мною. Але вони існують. Я точка, народжена Соломією. Соломією і чоловіком, якого вона вже не любить. А от у чому виражається решта часу, спожитого нами? Що залишиться від учорашнього дня нашої любові? Сьогодні я ще пам'ятаю кожне наше слово, жест, поцілунок, а через двадцять років? Ну, то попроси, хай народить тобі сина, і заспокойся. Вона опустила голову. Не зрікайся минулого, Соломія. Воно мені рідне разом із тобою. Наша минуле пасажир цього параплава, адже й забрав із собою й минуле. Тірісне минуле. Одне стає крилами для злету, інше – баластом. Тоді, що думає Жаквін Кеннеді, їдучи в машині свого старого, зав'яленого, як тарання, грека-мільйонера, під яким наркозом вона перебуває, коли й досі на екранах світу, зумисне у повільненому темпі, прокручують зняти якимось епізод вбивства її першого чоловіка. Чотири роки тому на хуторі, де її народився, замерз один п'яничка. Його жінка й досі не вийшла заміж, хоча оповідала моя мати «Від женихі немає відбою». А п'яничка щовечора влаштовував вдома гармидер, часто бив її і пропивав навіть те, що вона надбала. «Жаклін Кеннеді і Софія Козачиха. Напевне, вони однолітки». Невже Софія Козачиха Заховала свої крила під чорну крамничну файку. Я не знаю, але ж ти сам казав, що наші батьки, хай навіть у поспіху, так і передають нам частину своєї пам'яті. І от подумай про наш народ у цілому. Скільки воїн грасували його історію від татаро-монголів до фашистів? Скільки жіночих чекань. Напевне, вони також творили пам'ять народу, тверду і наледачу пам'ять. І пам'ять Софії Козачихи з твого Хухтора. А може, ще й далося в знаки її прізвище? Не питай мене більше нічого. Я люблю тебе. Люблю всієї доброю і злою пам'яттю. Не запитуй, дай мені постійно відчувати, без перестанку думати, що я люблю тебе». Поцілуй мене, хай я пересвідчусь, що це ти, що ти поруч. Уже всі сплять, крім нас і старнового? Понуро й затято, охкає дзвін. Якщо в тебе й були солоніші губи, ніж у мене, то тепер порівну. Якщо в тебе були солодші, то теж. Я прошу тебе, Соломія, відпочинь. За двадцять четверта, невдовзі почни світати. Я розбуджу тебе перед Дунаєм. Наша каюта на самому вісті корабля. Відпочинь головою до Дунаю. Відпочинь на самому лезі нашого ковчега в трикудній каюті. Дай мені цигарку. Тобі не можна. Ти сама просила, щоб я не дозволяв тобі курити. З цієї ж самої причини мені заборонено й любити. Цей діагноз, напевно, заспокоює твого чоловіка? Ну, не злись. Чому ти весь час накликаєш його? І він спить, йому сниться огрядне крісло директора інституту. На, затягнись, але тільки раз, і не ображай його більше. Щось тамає людині снитись? Десятикласникам, студентська лава, злодіїві, лава підсудних, головному інженерів інституту, директорське крісло, все, як бачиш, логічно. Не муч мене, не заважай мені тебе любити. Він там, на суші. На суші, по якої ми сьогодні причалимо. «За багато кілометрів, але до тієї самої суші, Соломія. Що сниться Софії Козачисі і що Жаклін Кеннеді?» «Мені зимно, Остапе. Я ж кажу, ходімо, ляже спати. Так буде ще холодніше. Розкажи мені про Дунай. Ні, ти маєш відпочити. Зрозумієш, я не можу проспати ще дві години нашої любові. До того ж, я не певна, що люблю тебе й тоді, коли засинаю». На жаль, мені нічого ніколи не сниться. Розкажи мені про Дунай. Небо ледь-ледь подобрішало. День Де інде поглибшали і посвітлішали сиваві пройми. Відчувалося, що воно губить свою холодну монолітність, що воно теж піддалося сплину від часу і готується до світанку. По сусідству з нами на хуторі жив маленький горбатий чоловік – Штефан. Моя пам'ять застала його вже маленьким горбатим дідом. Таким горбатим, що він бачив обличчя тільки зовсім малих дітей. Коли напивався, лягав на сіно посеред свого подвір'я. Напевне, лише так він міг бачити небо. І тягуче кожен раз на іншу мелодію виспівував. «Смутен стаю і лягаю, перебив хребта Дунаю». Він далі райцентру нікуди не їздив, бо на жодну з воїн, які були за його життя, не брали через каліцтво, яке мав із дитинства. Його єдиний син загинув на Одері. Смутен стаю і лягаю, перебив хребта Дунаю. Цих слів немає ні в яких пісенних реєстрах. Напевне, він вигадав їх сам. Лише два рідки. Ось зараз годить він, а я чую, як співає Штефан. Одного разу на весіллі чоловіки запитали – де тече той дона, неї, звідки він узявся? Я зараз бачу, як Штефан, перемагаючи біль, трохи випростався, зморщив чело і сказав, «Цю річку козаки шаблями викопали, і вона ще тече». Я пам'ятаю Соломія, що ніхто тоді не засміявся і не докинув репліки. Вона мовчить і зосереджено дослухається. Я і в темені бачу, що в неї лагідно зеленаві очі. На пасму кіз, що вибили з-під косинки – Сіла вологавілість. Сива вологавілість на косах. Попереду, десь там, над Дунаєм, Небо ще більше зблякло й посвітлішало. І наш параплав був наділений саме в ту світлу пройму обрію. Вісім моїх споруд зведено на місці знесених будинків. Цікаво, що буде збудовано на місці моїх? Один із солдатів вийшов покурити без шапки. На опушки накинута шанель. Здивовано зиркає на нас. Так, це той, що не пив раніше пива, а нині довелось. Припалив цигарку і піднявся на другий кінець палуби. Подався, широко розставляючи ноги, по пароплавом хитало. Обіперся на поруча і дивився в море. Остапе, в тебе є пляшка недопитого в Одесі коняку. Я покладу її в валізу. Зараз принесусь і гріємось. Краще піду. Я бачиш, як розгойдала нашу колиску. Вже пішла, як жваву язартну вона ходить. Соломія ходить радісно і по землі, і палубою корабля. Ходить певно й весело, і голову несе урочисто. Цікаво, це в неї природне, передане батьками, чи нажите, добуте силиміць. Я не бачив її сумною. Чи так само вона несе смуток? Один мій однокурсник був страшенно невпевнений у собі. Повен сум'яття, але хода його вражала. Я створив для вас цей світ, живіть у ньому. Та подеколи підходьте до мене і доповідайте або просіть чогось. Вона зараз повернеться. Напевне, зайшла до каюти, вімкнула світло. Далі дістане пляшку з валізи чи насамперед созерне в дзеркало. Шоста година, До дідька холодно. Поки вона повернеться, треба сховатись десь. Піду до солдата. Палуба слизька, роблю короткі кроки, щоб не пусков він оглянувся такий той самий, що приневолював себе до ковтка пива. Доброго ранку не спиться? У моєму голосі чомусь так багато напускної, карамелькової бадьорості, аж самому гидко. Якби отак підійшли до мене і саме так запитали, напевно б відповів Дякую, спиться. Я сплю так, навстоячки, обережно, не розбудіть. і не спиться вже третю ніч, а зараз. Ще цей корабель ніколи не плавав раніше, хіба що на дарабах із батьком по черемошу. Дарабами плоти ми називаємо, гуцули. Це почалась з треті доба моєї служби в армії. Напевне, лише сьогодні роз'їдуться додому родичі з дальших сіл, що були в мене на проводах. Зовсім не схожі на гуцула. Вони здебільшого смагляві, колір задома. «Чорняві, бо живемо в горах, близько до громої блискавки», – казали мені колись у Косові, охочі до бесіди молодиці. «Чорняві, бо вдень маємо багато роботи, а дітей множимо лише в дуже темні ночі, та й народжуємо їх уночі вдень ніколи. В потоках вода студена, купатись ніде, то чорняві». По цих словах вона гукнула тріху своїх справді чорнявих дітляхів і заквапилась до автобуса. «А цей рудий?» Твої родом із гір, я все ще удавано веселий, як труба весільного музики. Труба весільного музики, що перед цим грав на похороні. Та певно, самісінький гір із Криворівні біля жаб'єго. його. Нащадок тіни забутих предків? Його звідки ви знаєте? Нас, криворівчан, так і прозвали в хлопчаки, а ви їх шабенятами. Але як зняли про нас кіно, то вони вже лишились цієї прозиванки. Не відаючи, на все забуло, чимо молодші нагадають знову. «А куди вас оце везуть?» «На заставу», – записали в прикордонники. «Сержант нас везе. Він заснув, то я вийшов, бо нам заборонено відходити від нього. Ми ще ж присяги не приймали». «Два роки будеш на Дунаї?» Каже сержант, що нам повезло, кордон спокійний». Дунай якраз є кордонною смугою. Не треба його скородити, слідів перевіряти, та ще можна купатись і рибу ловити. За горами тоскно мені, але кажуть хлопці, що пройде, а ваша дружина пішла спати. Він не встиг докінчити, як на освітлених східцях показалась Соломія. Однією рукою тримала склянку з пляшкою, а другою ловилась забильцею. Я одійшов за спину солдата. Вона жваво пішла до того місця, на якому мене залишила. Після каютного світла ще не помічала моєї відсутності. Желепон зауважила. Стала, чекає. Може, навіть гукає мене, але за шумом моря не чутно. Я помітив, що вона якось наче знітилась і одразу понищила. Мені прокинувся жаль до неї, і я пішов їй назустріч. «Я не злякалась. Скоро, ж ніде не дінешся. Випий». А мені залиш один єдиний ковток. Беру її за руку і мовчки йдемо до солдата. Наливаю півсклянки, даю йому. І що то є? На цей раз не пиво? Ми втрьох засміялись водночас. Ми з Соломією вперше засміялись на кораблі. Цей гуцел Соломіє два роки стерегтиме Дунай, щоб тік до моря, а не повернув навспак. Випий, хлопче, за Дунай. За Дунай. І абисьмо були дужі, ми наші гори. Він випив, витер рукавом шинелі, губи. О, дякую, але мушу йти, аби не проснувся сержант. Він наче б хотів потиснути нам руки, але на якусь мить завагався, а потім повільно пішов до східців, що вели в трьом. Неквапно спускався по них. Ще видно шапку, зник. Тридцять п'ять на сьому. За півгодини буде Донай Соломія. Випий, мені ковток Виливай усе, що зосталось Вона отбирає в мене порожню пляшку Виймає з кишені згорнутого в трубочку папірця Засовує його в пляшку Затискає і навіть ліг по-жіночому кидає в море Підігрівши долонями коняк у склянці, допиває його А тепер помовчимо, Остапе Мені справді хочеться мовчати Питво лагідно заквапилось по тілу, кудаючи його теплою хвилею і він ще не забув свої гори, і, може, ніколи не забуде. Набрав собі повну пам'ять гір. Що в кишенях вашої пам'яті? Це можна записати кожного з нас, і в молодості, і в старості. А у вас на дерев'я кишені, товаришу? Вибачте, я ж забув, вони у вас із подвійним дном. І з тайниками, вибачте, цей хлопчина на Дунай привіз у пам'яті гори. А звідси повезе Дунай? Остапи, дай мені цигарку. Мені вона зараз зовсім не зашкодить. Я себе добре почуваю. Прошу тебе, дай. Візьми мою, тобі висличить. Таке розвиднілось. Повелазили з пітьми обриси корабля. Море довкола одразу спростилось. Осіло нижче, наче й не було поночі ночі зловісне. Сіявся їдкий тягучий туман. Іноді здавалося, що він обтрушується з неба в море, а іноді, що нерухомо повис у просторі. Мокрі дошки палуби набрякли, притиснулись одна до одної і так, що щілини між ними не видно. Почутнішили звуки. Крізь калатання дзвона прослухається неквапливий чвал двигунових поршнів. Праворуч крізь тов, що іноді пробувається аж сюди поодинокі відблизки вогнів. Ми пливемо неподалік берега. Берега степлеми Ще сонними селами, з хатами, де кожна стіна значить сторону світу, з хатами, ще обгурканими за зиму і вже побіленими, хатами давніми, ще дідівськими, і такими, в яких обжито лише одну кімнату, берега з рядками молоденької цибулі, що вистромила на дорожені гострі стрілки. Але зараз звідси з моря сидає просто берегом, у весняному селі мені чомусь найбільше зворушують побілені святкові плити-кабиці перед хатою. На літо домашнє вогнище виноситься на двір, під небо, а хата стоїть перед ним добродушна і алегійна. Валентин, що вчився на два курси попереду мене, весь час носився з ідеєю «Збудувати над Дніпром, неподалік Києва, меморіальний комплекс «Українська хата». Повторити у великих масштабах архітектуру традиційної української оселі, з мальованим коменом і стінами. На стінах мали висіти 10 найкращих за опитом населення картин українських художників. На книжковій полиці – книги найпопулярніших українських письменників. На покупці цієї хати мав стояти велетенський тесаний стіл, за яким сидітиме в задумі Шевченко. Валентин шукав скульптора, який би зробив цю скульптуру – і в хаті тихо звучали вірші Шевченка, Франка, Тичини, Рильського, а на дворі з репродуктора давній нові українські пісні. Мала бути і криниця, і дехто жартував, що в ній повно самогонки. Зрештою, жартів ходило чимало. Одні пропонували пустити до хати як атрибут збільшених масштабів кішку, а на подвір'ї тримати збільшеного пса. Та чутки про цей проект дійшли до республіканського трестогідального їдалень і ресторанів. І Валентинова спрага була вгамована тим, що він у Тернополі спроектував ресторанчик Українська Ніч, обвішавши стіни добрим десятком хомотів, батогів, порін, а з модерного меломана, весь час млява польська пісенька Горонці Бублічки. Кілька його аналогічних проєктів реалізовано і в Києві, та в інших містах. Валентин подарував старовину сучасникам. Поріччили удари дзвона. Я вже не тримаюся за поручні палуби. Коли зосередити і напружити погляд, крізь туман видно розпливчисте пасмо берега. Колись, напевне, він був на цьому місці, де ми плевемо. Вода відігнала його аж туди. Міняється стернові. В рубку заходить стрункий худорлявий хлопець. А невзабарі звідти виходить втомлений чоловік із сивими скронями. Мерзякувато ворушить плечів'ям, тонко, пронизливо кашляє. Соломія стоїть на самому вістрі палуби, обличчям до Дунаю. Напевне, вона знає, що я стежу зараз за нею. Можливо, й позує, але все одно мені тоскно, аж болісно. Пробудилось почуття любові до неї. Її гарні молоді ноги в білих чоботях. Сіра сокня перетинає їх вище колін, але крізь неї проступають прухки лінії стегон. Прошита візерунчистими стрічками куртка не приховує вистріндженості, зосередженості, настороженості тіла. Я люблю тебе, Соломія. І хай це триватиме мить, день, роки чи півмиті. Все одно я люблю тебе. Перед цим студеним ранком, перед небом і навісним морем, що не мають пам'яті, люблю. Від цього я стаю краще. Коли помиляюсь, то все одно іншим. У каюті два наших наросталених ліжка і одна солона ніч на двох. У насолодшу миті до насолоди вливається карплинка гіркоти. Перечуться, що ця хвилина квітка от-от сів'яне. Але ж ви, імре, мадач, прагнули цієї миті. Ну хоча б для того, щоб винести з неї таку гірку істину. І не відмовлялись, коли вона повторювалася. Як сонечко зійде, кохання одійде. Та наперекір цьому все ж дівчина підійшла, рученько подала. Слякано здригнулася Соломія, аж тоді я почув захриплий надсадний гудок нашого пароплава. В ньому чулася здавлена втома, наче він затихано вимовляв якесь єдине, незрозуміле в цьому світові слово, чиє сім'я закляття, чи благословення. Мені здалося, що коли б. Отак От довго стояти, слухати його, можна спахнути. Але вже замовки, і Соломія повернулася до мене обличчя. І мовчить. Ще раз, ледь чутно, озвався дзвін. Тремтячі з солоною осугою губи Соломії в мене перед очима. Так, так, вона хоче крикнути мені «Дунай!» Я чую, Соломіє, ти кажеш «Дунай!» Ні, я кажу «Люблю», а я чую «Дунай!» Її руки на моїх плечах. Легкі руки. Якби не бачив їх, то, напевне, не відчував. Легкі, як лебедини пір'я, руки. Параплав пішов повільніше. Його почала зносити ще захована в морі течія Ядунаю. Він трохи урівноважився. Його вже не так перехняблює, як донедавна. Виходять на палубу заспані солдати. Одягають шанелі. Натягають на голови шапки, застібають паски. Останнім виходить низький, вифранчений і удавно повільний сержант. Шикує новобранців на палубі в ряд по одному. Проходить, зупиняючись біля кожного. Обдивляється, дістає з внутрішньої кишені розстебнутої шанелі список, зачитує. Кожен голосно обзивається на своє прізвище – Голос сержанта звучить вимогливо і казенно, що, здається, назви він моє прізвище, я позвався так само. Соломія Тридоля. Я люблю тебе. Цей наш поцілонок уже на Дунаї. Солдати дивляться в наш бік. Гуцол усміхається. Сержант зауважив йому, і посмішка щезає. Ми з Соломією дивимося вперед. Її маленька і тримтяча, як останній синій листок на дереві долоні моїй руці. Він тут не закінчується, Соломія. Він тече далі в морі, лише там уже ніхто не називає його Дунаєм. Але він тече, розрізнений краплями, але тече. Це не кінець, це початок іншого Дунаю. Я бачу, я хочу зрозуміти це сама. Помовчимо. Звожується відстань між берегами. Вони пологі, лежачі і відрізняються від води лише наївно зеленими віхтями молодого верболозу. Берег моря повільно і неохоче переходить у берег Дунаю, а він сам розпочинається, напевне, від отієї похиленої над водою верби. Нехай буде звідти. В берег ліворуч найперша крихта його, що визирає з води, то вже за Дунаєм. У Вилково неодмінно перепливем човном на той бік, за Дунай. Хлопці в Одесі казали, що там тепер городи великівчан, городи за Дунаєм. Соломія скидає з голови косинку, стоїть простоволоса зосереджена. Тихо-тихо Дунай воду носе, а ще тихше дівка косу чеше. Соломія коротко пострижена. Гущої дунайські заплави, охочіше рідчає томан – та чия хилить вербові кущі, незалиті водою. Вони податливо гнуться, наче вклоняються сонцю, що вже спливло над морем. Воно десь зовсім поруч. Чується його тепло. Наче воно припнути наповід до пароплава, і він тягне його сюди, до Донаю. Виходять на палубу пасажири. Зупиняється колона за Гуцул. Сержант дозволив їм розійтись. Для нього ряхівник, череві зори із портфелем. І літня жінка з кошиком. Молодий міліціонер. Чоловік із хлопчиком, у якого забинтоване ліве око. Лебонь батько їздив за ним до інституту Філатова. Сина вилікували, бо обидва веселі. Хлопчик іноді суває пов'язку і дивиться обома очима, але щоб не помітив батько. Група старшокласників із вчителями. Кого немає? Буфетниці і рибалок? Якщо їх немає, то вже певно, що рибалки. Тиша, чутно, як гуцул тресірником, щоб припалити сигарету. В соломії волога рука. Я стискаю її ще дужче. Так само мовчить. Я не знаю, соломія, чи наша любов запливла першою в Дунай. Може, її випередила печаль цього молоденького гуцула за своїми горами. А може? Двоока виднющість хлопчика чи думки стернового. Але я чую любов до тебе, собі самому. Чую, як ніколи раніше. Може, ти так відчувала під серцем свою дочку? І ще я зараз відчуваю. Так каторжно реально відчуваю, як по наших з'єднаних руках мої почуття перетікають до тебе. Ми зараз як дві сполучені посудини сполучені, сполучені, стривай, стривай, диві, сполуче, два різні стилі, два різних обличчя двох будов, але вони з'єднані прозорими, скляними переходами на великому майдані. На великому, щоб символ сам, без припуки, впадав в око. Ось це і буде мій проєкт історичного музею. Я бачу його. В першому минуле, другий сучасність, Поглянутий поверх із мамонтовими бивнями, кам'яними сокирами. Перехід веде до космічної зали. І від космічних обладунків до неоковирної кам'яної ступи і з'їдених іржеївських шабель. І так із поверху на поверх. Найвища, суцільна над обома будовами – зала революції. а Замість вікон – червоні вітражі. І без дух – суть революції. Потім це буде краще, досконаліше, але я вже маю з чого почати. Дві сполучені посудини, піщаний годинник, крізь солону ніч, вчорашній день нашої любові, пересипався в сьогоднішній. Ні, не крізь ніч, крізь нас обох. До найперетікає море і десь в іншому місці тече далі. Лише називається інакше. Я люблю тебе, Соломія. Ти сказав щось? Ні, то риба. На мить вона повернула до мене обличчя. Я перехопив погляд, і вона вже не відвернулась. Її очі повнісінькі сліз. 1967 рік.